la compañía Gucci te dicen, "Asco ¿Verás? Aipatu behar da Teatro Paraixo Antzerkia berrogei urteko ibilbidea duen proiektua dela. Proiektua diogu Antzerkia aurtsaroa eta hezkuntza artistikoa. Elkarlotuz atezberdinak irekitzen baitituzte. Proiektu ezberdinetara iritsiz aurrekin, ikastetxekin edoetan guraso edo elduekin ere balanak burutzen baitituzte. dituzte. Baibilbidea artistikoan zehar azken urte hauetan hamaika Antzerki obra sortu dituzte eta inbatsari ere eskuratu. Horien artean Azpimarra Genezake 2021 Espainiako aur eta gaztezako arte eskenikoen sari nazionala. Bazken urte hauetan eskintzen ari dira beste a beste erpurutxo izeneko antzerki obra. Bende, du, du, bere, erpurutxo ipuine klasikoan oinarriturik zaharretxera eraman nahi duten aita eta semearen arteko hartu emanez ere mintzo den lana duularri konako abandonuaen gaia, moinera ekarriz. Aitor Fernandino eta Peio Arnaez e, aktorekin mintzatu gara eta beraiek zerakotatu digute. E, askotan e, aita dugu edo ama edo gure gurasuak ba, zartzen dira e, zartzen dugu haste eta ba, e, gero gaixotasunak dituzte eta ez dakiku zerekin bai ekin, eta pixkat eldun mailan edo gai hori jorretu nahi izan dugu e, antzeslan honekin, e, zer gertatzen zaien eta zer egiten dugu gure gurasu haiekin eta pixkat e, alderantzen dugu e, erpurutxo horren e, ipuñarekin eta zer ezberdintasun eta zer bait bat, bat ere zer berdintasun dituen e, ipuñarekin eta hor ikusten dugu ba, eh aita tasmearen arteko erlazio zaila, baina maitegarria, oso maitegarri betere. Bueno, ba ustet azkenean eh e, batez ere gai esandako gai hori jorratu nahi izan dugu, baina noske baita ere omen antzeslana da eta askotan eh antzeslan batean eh e, e, e, e, e, farre giteko egoerak gertatzen dira eta Far egiten duzunean herri egiten duzunean, askoz ere erresagoa da ba, momentu hunkigarrioiek e, e, hartzea ez da?